Слухай, старий, якщо він сидітиме, то тільки-но я почну стріляти, він підхопиться, перше, ніж побігти чи пригнутися до землі. Отоді й стріляй. А якщо він не підхопиться, стріляй відразу, не чекай. Тільки би, напевно, підійди кроків на 50. Ну, ти ж мисливець. Для тебе тут нема нічого важкого. «Я зроблю все, як ти наказуєш», – сказав Ансельмо. «Гаразд, я так наказую», – мовив Роберт. «Добре, що я не забув викласти це як наказ», – подумав він. «Йому так легше». «Так для нього хоч трохи зменшується гріх». «Ну, сподіваюся, що хоч трохи». «Я забув, що він казав мені» першого дня, про вбивство. «Так, я тобі наказую», – повторив він. «А тепер йди». «Ну, скоро побачимося, англійцю», – сказав Ансельмо. «Скоро побачимося, старий», – сказав Роберт. Він знову згадав свого батька на залізничній станції, і терпке від сліз прощання з ним – і не сказав старому ані прощавай, ані щасти. «Дуло гвинтівки протер!» – шепнув він. «А то куля не туди полетить!» «О, ще там, у печері!» – сказав Ансельмо. «Я їх усі попрочищав шомполом!» «Ну, скоро побачимося!» – мовив Роберт. І старий широкою легкою ходою пішов між дерев нечутно ступаючи мотузяними підошвами. Роберт ліг на землю, встелену глицею, і почав очікувати першого шурхоту сосон на вітрі, що завжди здіймається на світанку. Він вийняв з автомата магазин і кілька разів відтяг і відпустив затвор. Потім, відтягши його ще раз, перевернув зброю в руках приклав у темряві дуло до уст і продув його, відчуваючи на язику масний слизький метал. Тоді поклав автомат на ліву руку затвором твором догори, щоб туди не залетіли ні глиця, ні порох, і видушив великим пальцем усі патрони з магазина на носовик, якого розстелив перед собою. Потім, обмацуючи в темряві кожен патрон і повертаючи його в пальцях, він запхав їх один за одним назад. Тепер магазин знову став важкий. І він заклав його назад і почув, як він, клацнувши, став на місце. Він лежав за сосною ницьма, поклавши автомат на ліву руку. І дивився на вогник унизу. Інколи вогник зникав, і він здогадувався, що то вартовий у бутці Затуляє собою жаровню. Роберт лежав і чекав світанку. Розділ 42. Поки Пабло повертався в печеру і поки загін сходив униз схилом, туди, де стояли коні, Андрес під'їздив усе ближче до штабу гольця. Вони виїхали на головну автостраду, якою з гір спускалися вантажні машини. Там містився контрольний пункт. Та коли Гомес показав вартовому перепустку, одержану від підполковника Міранди, той посвітив на папірець кишеньковим ліхтариком, показав його іншому вартовому, потім повернув Гомесові і козирнув йому. «Добре», – сказав він, – «їдьте далі». Але фару вимкніть!» Мотоцикл знову заревів. Андрес учепився за переднє сидіння, і вони поїхали далі, обережно пробираючись серед машин, що з вимкнутими фарами спускалися вниз довгою колоною. Зустрічалися і навантажені, що їхали вгору. І всі вони здіймали куряву. Андрес не бачив її в пітьмі, але відчував, як вона б'є йому в обличчя і рипить на зубах. Вони під'їхали в притул до заднього борту однієї машини, мотоцикл тріскотів, а врешті Гомес додав газу і випередив машину, потім другу, третю, четверту, а зустрічні, гуркочучи, котилися повз них лівим боком автостради.